și în cer și pe pământ, tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, aducând pentru onoratul public programul numărul 144 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne îndeletnicim iubiți ascultători, așa după cum cei mai mulți dintre noi cunosc, cu citirea și meditarea noului testament al domnului nostru Isus Hristos parcurgând o serie de meditații scurte asupra tuturor vesetelor din Noul Testament. Studiul acesta ne aduce astăzi în Evanghelia după Matei, de unde, sub călăuzirea minunată a Duhului Sfânt, vom căpăta prețioase învățături duhovnicești. Învățăturile pe care le căpătăm din Scriptură nu sunt un cod de legi și percepte morale și sociale, ci sunt cu mult mai mult decât atât. Citim în Scriptură că Domnul Iisus învăța pe noroade ca unul care avea putere, nu ca fariseii și cărturarii. Citim apoi la Evanghelia, după Matei, capitolul 28, cu versetul 18, că El are toată, toată puterea în cer și pe pământ. Iată așadar că orice cuvânt al Lui, orice trimitere a sa, poartă în sinea ei și germenele de putere a împlinirii. Spre exemplu, când el spune femeii prinse în preacurvie din Ioan, capitolul 8, «Du-te și să nu mai păcătuiești», el nu îi dă numai o simplă lege pe care va trebui de acum încolo să se silească din răzputeri să o țină, ci el face cu mult mai mult decât atât. El, ca unul care deține toată puterea în cer și pe pământ, el îi dă poruncă femeii, dar împreună cu ea îi dă și puterea de împlinire. Adică ea era de acum izbăvită de robia acestei pofte și avea toată libertatea și puterea să i se împotrivească dacă mai vroia. Dar va spune cineva poate în felul următor Ei, bine, bine, dacă un cuvânt al Domnului are atâta putere de ce mai e nevoie ca omul să trebuie să se țină el de acel cuvânt? Răspunsul este pe cât de simplu, pe atât de important. Omului, ca ființă cu voință liberă îi se dă toată libertatea să aleagă în mod cu totul deliberat să primească sau să respingă această putere eliberatoare a Domnului Isus pe care El o oferă în dar. Nu este destul ca eu fiind înfometat să vorbesc despre pâine, să mi se ofere pâine, să mi se ofere toate posibilitățile de a o cumpăra și eu să mă mulțumesc numai să vorbesc despre pâine. Voi rămâne în continuare flămând. Eu trebuie să întind mâna și să iau această pâine care mi se ofere, să o mănânc și abia atunci mă voi sătura. În același fel, nu este suficient ca Domnul Iisus să ne dea mântuirea, să ne dea puterea Lui, să ne dea harul Lui de a trăi o viață nouă. Dacă noi doar vorbim despre aceasta și ne mulțumim să citim, dar nu o luăm lepădându-ne de viața noastră veche, atunci nu are nicio putere. Iubiți ascultători, fie ca noi să ne deschidem astăzi față de poruncile Domnului încărcate de tot potențialul necesar împlinirii lor în viețile noastre și să căpătăm eliberările de care avem nevoie, fiecare după cum ne știm. Doamne, Dumnezeule a tot puternice, tu, acela care doar zici și se face, poruncești și ceea ce poruncești a ființă Poruncește, te rugăm cu putere și de data aceasta să se facă liniște în inimile noastre zbuciumate, ca să te putem auzi. Apoi poruncește eliberarea noastră de multe stări păcătoase, cărora le suntem încă robi. Și ajută-ne tot tu, prin harul tău să luăm împlinirea poruncii tale, împlinirea puterii poruncii tale și să devenim în fapt eliberați și să trăim pentru tine. Te rugăm aceasta în numele drag și scump al Domnului nostru Iisus Hristos în care ne-a dus toate harurile. Amin. Eram păcătoasă Iisuse Povara mi era foarte grea Dar dați prezență curată Mi-a eliberat viața mea și cute, era doamne nimba mia. Dar Sfânta prezența curată mi-a gunseni nad viața mea. Mi-a ceia mi nu mai numai zile, slavit, fi slavit, doamne. Iubiți ascultători, ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei, capitolul 16, versetul 18, unde ni se vorbește despre biserică. Versetul spune în felul următor, și eu îți spun, a zis Domnul Isus, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Versetul acesta l-am început deja de lecțiunea trecută. Meditația aceasta este în puțin mai lungă, deoarece se vorbește despre un subiect extrem de important biserica. De aceea, astăzi vom prelua gândurile de unde am rămas rândul trecut. În meditația trecută se insista foarte mult asupra unității care domnește în biserică, asupra adevărului cuprins în cuvintele Domnului Iisus, care spune, eu, deci el și va zidi, eu voi zidi, și apoi spune, nu o biserică, nu biserici, zice, biserica mea. Încheiasem rândul trecut meditația cu spusele Sfântului Ioan Gură de Aur, care a zis, nimic nu zidește mai mult adunarea ca dragostea și pacea. Intervine acum o întrebare, dacă așa stau lucrurile despre biserică, cum se împacă ideea cu bisericile naționale? Cum se armonizează lupta dintre confesiuni? Căci fiecare confesiune are pretenția că toate celelalte sunt schismatice sau eretice și ea se consideră singura posesoare a învățăturii adevărate și a Duhului Sfânt. De care biserică? Din câte sunt astăzi în lume să mă alipesc? Ce adevărat spunea misticul german Eckhart în una din meditațiile lui? Cine stă drept lăuntric, stă drept în toate locurile și față de toți oamenii. Ca unul care cred în Dumnezeu și iubesc din tot sufletul, cred și iubesc cuvântul său, care este singurul adevăr călăuzitor al vieții mele. Numai adevărul îmi face binele adevărat, numai adevărul pe care l-am înțeles și pe care l-am trăit, numai acela mă mântuiește. Cu privire la adevărul despre biserică, trebuie să am curajul să-l primesc așa cum îl arată cuvântul lui Dumnezeu și să nu mă tem de oameni căci mântuirea este o problemă pe care fiecare om trebuie să-și o rezolve personal cu Dumnezeu pe baza Sfintei Scripturii. În privința aceasta am a mă de două mari rele. 1. Trebuie să mă feresc de răul de a mă supune acelei autorități care, pe nedrept, se numește biserică. 2. Trebuie să mă feresc de a mă separa și a mă revolta contra aceea ce este biserica cu adevărat. O biserică moare dacă doctrina esențială este pervertită este denaturată, este stricată, după cum un om moare sigur dacă îi se taie gâtul. În Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 2, cu 20, citim Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Vedem deci că numai dacă stă dacă biserica stă pe temelia sa, adică pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, numai atunci este biserică, abia atunci este ea stâlpul și temeria adevărului, așa cum este descrisă la 1 Timotei 3,15, căci unde nu se învață adevărul, nu este biserică. Hristos a spus, biserica mea, și Hristos a spus, eu sunt calea adevărului. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidii biserica mea, spune Domnul Isus. și porțile locuinței morților nu o vor birui. Nu persoana lui Petru este piatra de fundament a bisericii, căci carnea și sângele nu pot avea un asemenea rol în lucrarea Duhului, ci mărturisirea pe care a făcut-o el a devenit temelia adunării lui Dumnezeu. Căci adunarea lui Dumnezeu este adunarea zidită de Domnul Hristos, a cărei lucrare de zidire a început în ziua cinzecimii și va dura până în clipa când ultima piatră vie va fi adăugată, adică cel din urmă om întors la Dumnezeu în timpul Harului va veni la el. Îndată ce va fi împlinit numărul pietrelor vii, biserica alcătuită din toți credincioșii înviați și din cei schimbați, va fi răpită și dusă înaintea Domnului. După răpire, se va arăta din nou în slava care este arătată în Apocalipsa 21, cu versetele 9 până la 27. Mărturisirea pe care a făcut-o Petru nu era a lui, ci era descoperirea Tatălui Ceresc, așa cum însuși Domnul își spune, ferice de tine, Petre, căci nu carnea și sângere ți-a descoperit, ci Tatăl meu care este în ceruri. Deci și de aici se vede foarte limpede că nu gândul și lucrarea omului stă la temeria bisericii, ci gândul și lucrarea lui Dumnezeu. Căci chiar dacă avem de-a face cu Petru, vedem că nici Petru singur nu și-a avut el gândul acesta, ci gândul și gândul pe care l-a avut el a coborât tot de sus. Iar Petru când a făcut mărturisirea, a făcut-o în numele tuturor. În răspunsul lui a exprimat gândul tuturor ucenicilor și, întrucât a fost așa, atunci și Domnul Isus se adresează prin Petru tuturor ucenicilor. Lucrul acesta este important de reținut. Faptul că nu persoana lui Petru stă la temelia bisericii, ci Domnul Hristos, piatra din capul unghiului, o spun toți prorocii Vechiului Testament. Decitit câteva locuri, cum ar fi Deuteronomul 32 cu 4, Psalmul 118 cu 22, Isaia 44 cu 8 și alte locuri. La fel și în Noul Testament, găsim în 1 Petru 2 cu 1, în Romani 9 cu 33, 1 Corinteni 10 cu 4 și alte locuri, unde se vede limpede că piatra din capul unghiului este Hristos, nu un Petru sau un alt alt om. Când Patriarhul din Constantinopol și-a dat titlul de Patriarh Universal, Papa Grigore cel Mare a scris următoarele. Oricine se numește Patriarh Universal sau dorește să fie numit așa de alții, este în mândria lui un premergător a lui Anticrist. Încheia citatul. Interesant este că însuși Petru amintește despre Domnul Isus, piatra din capul unghiului. De aici se vede Că lui nu i-a trecut prin minte să se socotească temelia bisericii, dar cel mai semnificativ loc din scriptură este cartea prorocului Isaia la capitolul 28 cu versetul 16 care spune în felul următor. Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preț, piatră din capul unghiului clădirii, temelie Puternică. Sionul este simbolul bisericii lui Hristos, iar piatra de temelie este Hristos. Orice clădire începe cu temelia și dacă temelia este puternică, toată clădirea va fi în siguranță. De temelie atârnă viața clădirii. Despre biserică spune Domnul Iisus că nu va fi biruită de porțile locuinței morților, pentru că este zidită pe această piatră din capul unghiului, adică pe el. Cel mai puternic dușman este moartea. Cine învinge moartea este cu adevărat puternic, cu adevărat biruitor. Toți marii luptători și eroi pe care a cunoscut omenirea până la urmă au fost biruiți de moarte. Cele mai puternice viețuitoare de pe pământ sunt și ele biruite de moarte. Moartea a triumfat asupra tuturor până în prezent, afară de un singur caz, și anume, Domnul Isus Hristos. El a biruit acest neînvins vrăjmaș pentru totdeauna și biserica, avându-l pe el ca temelie, nu va putea fi biruită de moarte. Slavă lui Dumnezeu! Orice om care vine la Domnul Isus Hristos și prin credință primește viața lui, Devine și el nebiruit de moarte. Cine își zidește viața pe Domnul Hristos, primește puterea lui Hristos. Viața pietrei din capul unghiului se transmite tuturor pietrelor care alcătuiesc măreața clădirea bisericii, căci nimic mort nu este în această casă. Toate pietrele sunt vii și de aceea pot birui moartea. Dar înainte ca o piatră să fie primită în zidul casei, este încercată. Nu orice fel de material poate fi primit la zidirea bisericii. Toate pietrele trebuie să fie calitatea pietrei din capul unghiului. Să fie vii, să fie tari, să fie de preț și să fie cioplite după cum este nevoie. Alegerea pietrelor pentru templul cel veșnic al Domnului Hristos se face acum. Orice suflet este chemat ca să fie o piatră și de aceea este pus la diferite probe. Cuptorul suferințelor tocmai acest rost îl are. Toate pietrele sunt trecute prin focul încercărilor. Acest foc le curăță, le întărește și le șlefuiește în așa fel ca să se potrivească în zidul clădirii. Un proverb spune, piatra bună este pusă la colț. De colțul clădirii se lovesc toți trecătorii și dacă piatra din colț nu este tare, se dărâmă și după ea cade altă piatră și așa se dărâmă toată casa. Fiecare credincios al Domnului Hristos, în locul pe care îl ocupă, este un fel de piatră de colț. Trecătorii lumii acesteia se lovesc de colț, adică de cei credincioși. Dacă ei nu sunt de calitatea pietrei din capul unghiului, de calitatea lui Hristos, atunci loviturile trecătorilor îl nimicesc. Orice credincios trebuie să fie conștient de lucrul acesta. Locul pe care îl ocupăm fiecare este colțul, adică locul cel mai expus loviturilor. Să nu ne temem de lovituri dacă suntem zidiți pe Hristos, piatra din capul unghiului. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților, nu o vor birui. Adevăratul nume este cel pe care ni l dă Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos. Pe acesta trebuie să ne-l amintim mereu. Numele pe care ți-l dă Dumnezeu, dragul meu, este un nume, este o noțiune despre tine însuți. Trebuie să te gândești despre tine cu mintea Domnului, considerându-te așa cum te consideră El, adică ești un copil al lui Dumnezeu, un ales, un prea iubit, un apostol. Tu ești Petru, un Simon, ascultare. Eu vă consider una, spune Domnul Iisus. Așa să vă considerați și voi. Acest fel de gândire este piatra pe care voi zidi. Pe această piatră, pe adevărul, pe mărturisirea adevărului, voi zidi biserica mea, zice Domnul Iisus. Și porțile locuinței morților nu o vor birui. Biserica nu este o instituție în felul instituțiilor pământești. De aceea nici nu poate fi distrusă. Ea este adânc înfiptă în toată civilizația. Ca să nimicești biserica, trebuie să nimicești civilizația, să nimicești pe Hristos, capul ei. De la nașterea ei, biserica a fost urmărită de mulți dușmani, toți având același gând și anume nimicirea ei. Diocrețian în ora lui Sălbatică a ucis mii și mii de creștini. El a pus să se bată o monedă cu următoarea inscripție. Numele de creștini este șters. S-au ridicat atunci doi stâlpi în Spania, în cinstea împăraților Dioclețian și Maximilian, fiindcă au șters numele creștinilor care ruinau statul, așa gândeau ei. Realitatea însă este alta. Prigonitorii au pierit, dar biserica trăiește și merge biruitoare spre ținta care a fost pusă înainte. Unul din filozofii germani spune așa, pentru mine creștinismul este o nemuritoare pată de rușine asupra omenirii. Acest bagiocoritor a pierit, dar biserica trăiește și triumfă. Acum trăim o descreștinare a lumii, dar biserica va dăinui? Copii ai lui Dumnezeu, mădulare vie ale bisericii Domnului Hristos, frații mei, nu vă temeți de cei ce vă prigonesc. Biruința este a noastră, pentru că de partea noastră este adevărul, de partea noastră este viața. Porțile minciunii și ale locuinței morților nu ne vor birui. Stânca pe care stăm este mai puternică decât toate valurile și furtunile. Să nu stăm în defensivă în apărare, căci cine se apără nu mai pierde lupta. Ofensiva, adică înaintarea, este adevărata starea urmașului Domnului Isus Hristos. Caracteristica adevărului este înaintarea, înaintarea în liniște și niciodată oprirea sau darea înapoi. Să nu fugim de diavolul, ci el să fugă de noi, că scrie la Iacov 4.7, împotriviți-vă diavolului și el va fugi de la voi. Petru a ajuns stâncă și în starea asta a avut curajul să țină cuvântarea din Cartea Faptelor Apostolilor de la 4 cu 8 în fața celuiași tribunal care l a sândit pe Domnul Isus. Deși până la urmă Petru moare răstignit cu capul în jos, biserica totuși a trecut biruitoare până în zilele noastre și va birui până la răpirea ei. Fie binecuvântat Dumnezeul adevărului și al harului pentru biruința și o lui minunată. Amin. În versetul 19 de la Evanghelia după Matei, capitolul 16, Domnul Isus continuă vorbirea cu Petru după ce face declarația aceea. Domnul Isus spune... Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezega pe pământ va fi dezegat în ceruri. Haideți să vorbim ceva despre însemnătatea cheii. Se povestește că un vânător de tigri din India era într-o pădure și pândea să vină tigrul într-un loc anumit. Dar spre marea lui surprindere și groază tigrul a mirosit și l-a ocolit căzând în spatele lui de unde se pregătea să se arunce. Vânătorul nu a mai putut să se folosească de armă, ci a fugit la coliba lui din apropiere. Tigru s-a luat după el. Ajuns la ușă, vânătorul băgă mâna în buzunar să scoată cheia, dar nenorocire. Cheia o uitase acasă. În câteva clipe, tigru l a sfârșiat. De cheia aceea a târnat toată viața lui. Nu-ți folosește la nimic o casă frumoasă dacă nu ai cheia ca să-i descui ușa și să poți intra înăuntru. Acest obiect mic are o nemăsurată valoare. Toate ușile au chei, nu numai ușile materiale, ci și ușile spirituale au cheile lor, fără de care nimeni nu poate intra în cămările binecuvântate ale Harului. Cel care ține toate cheile și ale vieții și ale morții și ale împărăției lui Dumnezeu și ale locuinței morților este Domnul Isus Hristos, de citit Apocalipsa 1 cu 18. Îți voi da cheile împărăției cerurilor. Chei, zice Domnul Isus, adică la plural, căci sunt mai multe mijloace pentru a deschide împărăția. Credința este una dintre chei, pocăința este altă cheie, iar ușa împărăției este însuși Domnul Isus Hristos, cum scrie la Ioan 10 cu 9. Cine se apropie de el cu cheile credinței și ale pocăinței va intra în împărăția mântuirii lui Dumnezeu, va fi născut din nou și se va bucura de lumina adevărului veșnic. Cerurile sunt o stare, nu numai un loc. Starea de ceruri este starea spirituală. Pământul de asemenea este nu numai un loc, ci și o stare. Adevăratul credincios primește cheile dezlegărilor ale cunoașterii lucrurilor spirituale și pământești. El nu va confunda o stare cu cealaltă stare, ci va fi totdeauna pentru starea cerească. În nou legământ totul este ceresc. Vezi notița Telegramă din Evrei 12 cu 22. Altă cheie este cunoștința, adică învățătura care urmează după credință și pocăință. Silința sau osteneala este o altă cheie, după cum zice Sfântul Marco Ascetul. Dacă ești iubitor de învățătură, făte și iubitor de osteneală, cât simpla cunoștință îngânfă pe om. O cheie interesantă aflăm în rugăciunea Tatăl nostru, care zice așa, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Cine nu iartă, nu intră în Împărăția Mântuirii. O altă cheie pe care o ține Domnul Isus și pe care o dă credincioșilor săi este cheia lui David din Apocalipsa 3.7. David era împărat, iar cei credincioși trebuie să fie și ei împărați, așa citim la Apocalipsa 1 cu 6, 5 cu 10 și 1 Petru 2 cu 5 și 9. Numai cine este împărat, adică stăpând peste sine și peste împrejurări, dovedește că a primit cheia lui David. Dumnezeu nu deschide ușa împărăției mântuirii băgând forțat pe toți în ea, ci ne dă o legătură de chei ca noi, de bună voie și după împrejurări, să introducem câte o cheie în încuietoare. Deci cheile se află în mâinile noastre. Dacă nu vrem să deschidem, Dumnezeu nu ne silește. Iată ce spun și Sfinții Părinții ai Bisericii despre relația dintre credință și voia noastră. Teodorat Alcirului, în lucrarea despre vindecarea bolilor elenești, spune Credința este învoirea liberă a sufletului, vederea unui lucru nevăzut, statornicia în ceea ce este adevărat, înțelegerea celor nevăzute potrivit firii. Sfântul Clement Alexandrinul, numit și pedagogul, spune, Credința este învoirea fermă și neclintită la adevăr. Și Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilia sa la evrei, spune, Credința este rezultatul bunei intenții și a voii libere. Sfântul Antonie cel Mare, în lucrarea lui Filocalia 1, spune, Credința este consimțirea de bunăvoie a sufletului. Iar Sfântul Ignatie al Antiohiei spune foarte frumos Credința este puterea care vă trage în sus, iar dragostea este calea care duce la Dumnezeu. Iubiți ascultători, întrerupem aici meditația versetului de astăzi, Urmând să ne-o continuăm data viitoare. Vă lăsăm acum să ascultați un cântec în încheierea programului numărul 144. Cine mi-a adus lumina, luna pe și mi-a îmbogățit viața cu comune măsurat. Crește-n mine zilnic focul dragostei divine, Cine necurmat măsuie de la bine spre mai bine. Cine-mi dă tărie în lupta, prea curată a credinței, Cine mi-a sădit în suflet, prietenia cu toți sfinții?